Hej välkommen till podd nummer... 396 han nu börjar det. 3 gånger 3 9 minus 3 6. Mm. Så är 96. Samma <skratt> där Men det börjar närma sig Den stora balansen nu 400. Ja. Utsolda. Utsolda hus, sånt här hus. Ja men vad heter det för illfret? De har ju globen när det var sitt. Och det var 200. Ja det kanske var. Det kändes ju mycket då. Ja, vi är dubbelt så bra ja. men, men att Man kanske ska hyra en sån här En, en med kapell Då får man ju ja. Och sitter på ena, ena Kortsidan så har publiken Livepodda ja. <laughs> live -pod, live Livepodda <laughs> ja. ja men livepodd Alltså i en Sittande i en husbil Så husbilen kör runt ja, just det. Ja. Inte för sittande publik Nej. Stående, ovationer Ja, men dagens ämne Var ju Stockholms innerstad Ja Och eh, Jag tänkte på Vad räknar du som Stockholms innerstad? Eh, ja, alltså Jag räknar det som kallas Zon A i tunnelbanan Och det är ja, Det är ju tullarna ina för tullarna. Ja. ja, men jag tror att det räknas också in Sängenöjarna. Mhm. Mm mm. Kungsholmen, Sängenöjarna, söder, öst, Östermalm och Norrmalm och Vasastan. Mm. Skulle och, jag, säga, inklusive Gamla stan och Kungsholmen. Ja, ja. Du då. Alltså innerstan, jo, jo men, det är ju minne för tullarna. Och så skrev jag upp dem Danvikstull, tull är här borta va? Mm. Det åker vi. Och så är det Skanstull, Hornstull Roslagstull Ja Och nor Norrtull ja. Men vad ligger den där Roslagstull? Var ligger den exakt? Det är ju... För Nordtull det är man kör ut När man uh, kör ut mot uh, Friskat eller och där, va? Jag tror eller? att det är Roslagstull, är det roslagstull? Men vart är Nordtull? Norrtull? norrtull är ju längre mot E4 då. Ja Där nere Birgalsgatan kommer upp tror jag äh, Något tull måste vara Ja eller längre bort då Ni hör att, ni hör att som vanligt så sjukvård Men Roslags tull måste ja, vara Ja men det är just det ja. Det är borta av alla vägen och så upp Ja just det ja. Är inte där du jobbar de där trakterna? Ja men Nortull Det är väl ännu längre bort precis. Nort Nortullsgatan Heter ju den gatan som jag jobbar på Ja, då är det rakt upp där då. Eller rakt ner mot E4 ja. ja Jag ser upp för att det är norrut Ja, precis Och det var ju där På naturskatan en gång Och det var där <laughs> Och det var där som man pekade Nej, men det var ju där jag såg en gång när, när Förra gången jag jobbade för 20 år sedan Kanske mm. var det 25 år sedan så, När vi hade lektion så tittade ut så ser jag ju Tåström går förbi på någon ja, Jag har detta aldrig sett Förutom att jag såg live jag. Alltså, jag har sett han där Och så har jag sett han ner vid Man kör ner mot mm. Ut mot uh, Vid plan. Jag skulle tanka bil en gång Så stod han där och tanka. Då var Tåström dock som en bil Då måste han tanka, stackare ja. Han är i Råksjö han, han, är... Är... Jo, vi Vi för att spinna vidare på Tåsten så har vi jag tror vi ska repa Det ska vara ett, ett, ett lärarband på skolan. Och vi ska spela ut på en, på en AV. På en AV? Ja, alltså på, på skolan. Pratar om. du om att du är mitt i sleven i grytan då? Både AV och rep? <laughs> ja. Eller AV och geek. ja. Jo, och då, då pratar vi om eh, ja, han som sjungit han ska sjunga han kommer, men något och Det första det var att vi skulle Repa in I wanna be your dog med Studios Oj. Det, det, var, det var i den det var i, liksom I den mm. i, i svängen, liksom, och det, det passade ju så bra Och så var det en kille, det visade att han skojar Han tyckte, ja oh, nästa låt så kör vi Last Christmas på Wham <laughs> Jo, och så skrev han som ska sjunga Han skrev att eh, vad ja, säger som Ebba Grön? Jo, men Ebba Grön, den kan vi. Mm. Ja, För vi spelar ju Ebba Grön på ÖVK. Och så kom han med ett förslag. Och då kom han med, ja vad säger som Flygtsodan? Och du tycker jag är som minst Ebba Grön. Ja, det är en av dem jag gillar bäst. sa, ja, mm. den, ja. den platta. Ja, och den låten också. Men det är jag är inte så jätte Ebba-färdig. Nej, men jag, jag gillar ju alltså ja. de, de, de, de två första är, ja. är de... Och sen sen vart det lite. Jo, men i alla fall så, så på tunnelbanan då när jag åkte till jobbet så så, så, så kollade jag på och den den kommer jag att skriva skriva på bloggen om när Plura, de körde en cirkus Broadway. Och så de tåser de där och kör eh, flygsoldam med med vad heter det, med elkvarn. Och mm. plura är lite långt hål och en jävla hatt på ja. så ja. Det var väl han i sitt, i sitt. På Circus Broadway? Ja. ja. ja. Där måste jag det måste ju ändå vara som mest drogad. Ja, det var det nog. Mest nere. Och tårstrum, kroma och så. Det var, ja. det var otäckt. Bra lått. <laughs> ja, jo, men alltså inte helt. Men det, det var som. Den är inte lätt spelad. Det är mycket blås. Ja, det är mycket, det är mycket blås som bygger upp den låten. Ja. Blås ut. Jag, apropå rockstjärna jag kom på när du sa det en, Jag såg ju Ulf Lundell en gång I träningsoverål på, på bageriet Sattva På Kruppgatan imorgon Skulle man vilja se det? Nej Lundell i, i, i, i han, var, han är rätt kort Jasså? Ja men alltså Kändes kort, 1,70 kanske typ. Han är kortare alltså. alltså Hur lång är du? 1,81 Ja men du är ju ganska jämlång ja. alltså, Man tänker ju att Jag vet inte, man föreställer sig att han ska vara större så. Ja men... En gång har jag sett Magnus Uggla också vid, eh, På Skånegatan Och han var inte äldre så lång Det har mm. jag också sett Men det är kanske kortast kortast ändå som man träffar i Musikbranschen nu Per Wiksten Asså? Han var ja, väldigt, det är han jag... var, han var väldigt kort Och så Prince och Han har jag aldrig träffat ja, träffa. <laughs> Men däremot När jag var på Akerats för många år sedan Och såg Green Parker Han var också väldigt kort mm. Mm. Men om, om du, om, vad tycker du bäst om alltså Norrmalm, Kungsholmen, Gamla stan för Malmö man. Malm. Ja. Jag har gjort en ranking. okej. Okay. Och då har jag delat upp i sju stadsdelar mm. utifrån min karta då, så här. Mm. Mm. Inte bara Malmö. -Malm. Johan Malmö. Ja. <laughs> <laughs> eh. Vad heter han, han. Ja. Nej men jag är är Östermalm Ja det kan jag hålla med Sexa är Signor, Om man räknar in det ja. Femma Jag Norrmalm Jaha så långt fyra, ja, just, ja. fyra gamla stan Tre är Kungsholmen Två är Vasastan Eta är Södermalm mm. Du då eh, Södermalm har jag nog inte högst upp mm. Jag tror nog att jag har att jag nog har Vasastan och Birkastan Som mina favoriter Är det en egen stadsdelning? Birkastan? Nej, ja. ja, det räknas ju till ja, men Det räknas ju till Vasastan ja. det, det är det som efter, det som innan Kungsholmen Sibirien Vet man så? Det kallas ju, någon, någon del kallas ju Sibirien ja. där också. Turkiet fanns ju övrig också <laughs> Kvarter Turkiet fyra Ja Hörde du, jag, jag har eh, Lite låttexter mm. Har du också? Kanske ja. Ja, När Jag har lite låttexter som jag tänker Att, att jag, jag läser Och så ska du få, som handlar om ja. Om Stockholm Så ska vi se om Om, om du kan komma över för låt Ja Och det är, ja, en del är ju väldigt enkla Från Djursholm Till Danvikstull Via broarna i gamla stan har jag erat full i tusen mörka dagar. Från blås till Jakobsberg för dina unga läppars färg har jag erat full vid min gud. Det är Orup Ja, Jag tror den hette från Jurskon. Typ. Ja, precis. det, var, det, var det. Ja, men ja. ja, Jag hade också med den på min list. Jag kunde inte ta bort Men sen har vi den här då. Solljuset stiger ur havet. Spelar i koppar och gras Stockholm i gryningen strålar mm. Som var hon en gyllene vas Kan det vara Stockholm i mitt hjärta? Alltså, är det. Ja, det kan det vara ja. eh, ska jag se? Sen har vi någon till här också eh. Sångerna gick över söder Bellman besåg gamla stan här står en annan och glöder Mitt bland trafikljusens barn Går ut på Skounos marker Gamla i alltså ja. City. Ja. Lyssnar på Kungsgatans brus Ska du få se mina parker Ska du få bo i mitt hus KSMB Nej Lars Winnebäck Nej, jag ska spela den här så. Ja, du känner igen den. Du gör det. Okay. Garanterat att jag ska se att jag tar den. Jaha, ja just det. Det är tufft. Om man ser texten, alltså. Det var, det var inte mycket... Det var inte mycket, vad heter det... Mycket text förutom det här... Och den går ju på väldigt mycket... Stockholm, Stockholm, stad i världen... Eh, sen har vi ju... Eh, den här då... Sluta, sluta smutskasta city... För det är stan jag älskar... Det är stan som är min... Brogatan, Hamngatan Stureplan, plan, Södershöjder, jag tar mig fan, tar mig fan hela stan. Lundell. Nej. Då ska jag spela den också så, så, så, så, så, så. Eh. Jag det. Ja, uggla. Mm. All Ja. Fan bra, jag tyckte det. nu. Men som jag har jag beforgendom bäst Som att fan i varen för det Nej. Nej, jag, jag tror inte att vi skrattar här. Det är på det, eller? Ja, men det är en det. som gör det, tror jag. Alltså, bara visst när Jag igen texten. Mm. Ja, men det var väl de jag hade. Mm. Mm. Jag har inte så långa här men. Eh, tåg, när jag tar tåget till Stureplan nej. Låten det låter ett stueplan. Hit från 91-typ. Nej. Irma. ja <laughs> till Stureplan. Jag ska ta ja, nej. Okej. Sen har vi ju. Eh, eh, då blir väl bussen och käkar renat vid Slussen. Det låter ju som Noizen nästan. Nästan. Magnenboden. Ja. Jaja. På den här enda skivan jag har med någon. <laughs> Då är det någon... Var, det, var det samma skiva? Det var inte färghållare var... el, eller. där? Nej, det var bakom Spegel. Det var med Loverboy och Marie. Ja. När det är de så ringer de Marie som alltid ställer upp Och så konstigt text var liksom att Dels var var liksom en slampa men man ville ändå ha henne Eller tvärtom eller Jättemärklig Alla vill nog ändå De vill nog ändå Och sen har jag ju Hum Hum i humlegården. Ja med Ragnar Borg i dag Det var det att det kommer ihåg Men jag kommer ihåg cover med Vinnebeck. Ja. Och det, det har jag det har jag sagt någon gång på någon podd. Men, men Ragnar Borg jobbade jobbade tag, det fanns en videoaffär på Sveavägen mm. Han jobbade där kunde vara på 80 kanske 90-talet. Okej, okay. han är död nu. Och så har vi nere vid Stinkelsdam en juni natt. Ja ja. När vi synkins damm En juni natt gick jag och undrade vad jag hade varit. där nere, sjöng inte det när vi visat vad gick jag imorgon och undrade varför bullarna var äckliga <laughs> men vad heter det Tolla han sjöng inte med på när vi körde den. nej jo, det var, var, var ah, ha, ha, nej ha, ja, han han undrar hans värdighet och sen här då Kungsångskopplet är kopplat nu Du lyser upp min fru. <skratt> Kungsångskopplet är kopplat nu <skratt> Himmelska dagar Ja Och, äh, En kala låt men... Jo Den påminner lite grann om den här fem fingrar Eller vad den heter Ett finger till Ja, ett finger till <skratt> <skratt> Precis, ja. jag, men, jag, Ja men det kringitid. Och så skrev han väl någonting om att han var en hund också, Kala. En häst. En häst. Ja, det var en jävligt konstig text i det. Vad heter den? Täbiga Lopp. Ja, ja. <laughs> just det. Han satt i sin och en häst på Täbiga Det var en kassplatta generellt. Tyvärr, det var det deras sista 411. Det var det som kom samma år sedan, 44 år sedan blir det jag ska säga Kungsholms. Den kördes ju i somras, ska jag säga, på jubileum. Ja, det, det är bra sväng här. Den, den. Och så, och så brukar man alltid att gästa tills när Krulålia som spelar banjo, och nu heter Jesper. Ja, just det. Han får inte sig på här. Vi får ta den här ganska Jag får se vad man sjunger med. Ja, men det, är det ja, men, här är underskattad. Ja, det är bra. en kollaps bättre. Och de såg jag vet bättre. Kommer faktiskt här om dagen? Men alltså. är ju inte Sedan 11 har upp natten A time for the rain and a video game A time for the rain in video lite högre Ja ah, det är snyggt Ja Då gungade han när jag igång i somras Fast han är inte så stor Carla fan Apropå den här så som är så här, plattis han gick igång på den här den här måste ha kommer 87 va? ja och tunga nej den den, den, den kommer ju sen. Ja. 87 var i samt, samma år som den här kom ja men precis den här 87 ja, han gick i nej. nej var den med på ja det var den nej det här var ju plattis för ja ja ja Tänk mm. dig jag känner inte kommer att göra du inte kommer att göra någonting. När du inte kommer att göra någonting. När du säger att för inte jag Bra, nu kommer det förängen. Mm. Vad heter det? Blondbomb. Jaha, jag aldrig gillat det. Men det, det är... Alltså, har liksom manterar den inte ens, tror det, det är en bra refräng, men värsten är liksom inte ens. Ja. Det var lustigt att han gick igång, <laughs> gick igång på den. Ja. Jag har en låt till mm. eh, Och vi tar pendeln från Karlberg till Södra station Medan skälen tar en genväg över Västerbron Det var ett tungt poesi Nej Staffan Hellström Det Kan låta. då? Precis som du är mm. Jag måste ta den den var en jättehit Eller det var Harry Men alltså, jag, är ju, jag är ju dålig på texter Ja, du känner igen den här Den var med på De var med mm. på den här Parsajims dagbok ja. Ja, är... Nej, jag känner inte igen den här håpet, nej hågen här som Staffan Hellstran. Jag såg Staffan Hellstran en gång. Det måste ha varit 15 år som nu på Hemköp i Farsta. Mm. Och det var som att men herre Gud, han är måste vara i hur gammal som helst Han såg väldigt, väldigt sliten ut Men är gammal bara då Han kör ju samma frippa tror jag Ja men det får man vara grått Men han, han såg liksom Aha. Han såg inte ut som en unge Såg en så Hör du jag, jag, jag, jag, jag, jag kom på en annan Stockholms låt Ja Jag vet inte om Vi får se om du kan den här Ja Hem till Stockholm igen. Sträckskul. Ja. Jag tycker det var skit bra. Och det är en cover. I, jo, uh, och det här är ju vad heter det. Kom ihåg att det var ett, ett band som, som körde den här i. Som körde den här i Liverpool. Det var ett, ett, ett spanskt band som körde den här original. Där är ju uh, The Moon. Vad heter originalet? Jag vet inte vad den heter. Det Stockholm igen. Yeah. Du är helt otroligt. Och värket ibland. Var vi där på är Och därtill jag på jag har det på bra månader. och på svenska också. Man, man förstod vad de gör. Ja. ja vad var vi? Vi var på med. Stockholms innerstad? Mm. Ja, ja, ja. Jag har ju bott på tre ställen i Stockholms innerstad. Mm. Eh, först bodde jag... När jag flyttade till Stockholm, då bodde jag utanför stan först. Kung Hamra. Mm. Sen så flyttade jag till Fredhäll. Eller Stockholms Beverly Hills, som det kallas. Mm. Sen flyttade jag till Tyskland. Och så flyttade jag tillbaka flyttade till Lilla Essingen. Som kallas Stockholm Stockholms Staten Island Och sen så efter det så har jag bott flera omgångar på Södermalm Stockholms konton Du är ju... Det är det <laughs> du är ju en südkir. Men du hade ju som... Man ska inte bo längre bort än man kan gå hem från krogen Ja. Var det inte det? Jo. Det var det. Ja, det var mitt, mitt mantra ja. Och det gjorde ju en gång... Vi gjorde väl det en gång. Vi gick Gick jag hem till dig. Eller jag, jag, nej, jag, jag, vi gick. Vi hade varit Nej, vi hade varit slussen du och, och Av äh, PK. Ja. <laughs> och, och så gick vi och Amika söder. Vi gick längst äh, Ringvägen. Så gick vi så gick en stund Och PK hängde med för han bodde ju långt. Äh, det var innan han bodde på Maria Pressgård. Han bodde i Södra station. Ja, eller, var, var, ja. eller bodde han på Maria Pressgård. Han kanske inte ja. bodde... Men i alla fall att han med... <laughs> Födde med bort till dig. Och sen vände hon och gick hem. Och det var ju en dym, bra bit. Det måste jag ja. göra. Jaha. Men... Okej. Okay. Det kilometer jag extra. Mm. Uh, jag hade en... En annan i Stockholm som han också. Mm. Ja. Stockholms. Stockholms. Jo, det är det. Tänker jag på Jo, jag tänker på honom. Det var precis när jag ska här Det är ne inte så här. Det är så PK 20 Nej, men jag vågar 1987 kanske. Kan tänka. Ja, jag tror till och med att det var. MC. 86 kanske. Ja, det var det kanske 85 så. kanske till och med. Ja. 85 ja, ja. Eh, Vad var det jag tänkte på? Har du bott i innerstan? Jo, jag har ju bott eh, eller Innestad. Men ett tag bodde, bodde vid Torelsbran. Och sen så bodde jag ett tag uppe hos en månad jag, på Stompa vid Sankt Eriksbran, eller vid Fridensbran. Och sen ju med riktigt Innestad då bodde jag tillsammans med, med Hammarsmålakten i vårt Hammarslag. Gunnar Danell mm. som har varit med på en podd en gång. Mm. Ja visst, ja. Mm. På Katarina Vangata, 13. Ja. Mm mitt mot skatteskraparna och det känns riktigt som att man borde mitt i ja. mitt i sitt. Ja, ja. Men jag, jag säger som Urban Hilmo också att eh, han sa ju att han han har upplyckt att Hamburg är mycket godare än Nere. Ja. Hamburg är mycket godare än Nere. Ja. Har du? Jag har rankat lite turist turist. Eh, Gator Mm, mm. Okej, okay, jag tog i lite för mycket tror jag Men eh... ah, Jag börjar framifrån den här gången mm. Den absolut största Tristgatan vilken, vilken tycker du? Ja, det är Drottninggatan måste ja. vara ja. Och sen som tvåa Vänta, eh... Det måste ju vara den här eh... Är det Västerlånggatan eller Stora Nygatan I gamla stan Ja, väst... jag skriver. Mm, ja Tre vad kan det vara? Vad kan det vara? Ja, det är ju en lite tycke och smak. Men jag, för mig har, det var det... Götgatan. Piriåsgatan. Ja. Götgatan fyra. Götgatan fyra. Och femma har jag strandvägen. Men det är kanske inte är sant. Det är svårt det med Sveavägen och... Ja, och vad kommer Hornsgatan och Ringvägen Kungsgatan Ja, men, men Trottinggatan är nummer ett Men Kungsgatan är, är ju ändå du är mer att se i mer på Kungsgatan än det finns till exempel på Sveanvägen tycker jag, för det går man där som turist som måste vara men herregud, Ja, det är mer ja, som, en... som en trafikled kanske, ja men o Odengatan tycker jag. Är det, det, oh. Odengatan äh, gillar jag Och den startar än, ändå uppe vid. Vid. Äh, den... Alla Ja, det gör det just. Gå ganska långt. Ja. Men om jag säger som så till exempel. Äh, Skulle du kunna säga. Äh, Drottninggatan som du hade på första plats då. Mm. Var går den ifrån? Den, ja, från, syd, från syd så men går det vilken gata ja. Jaha ja, ja. Jag känner inte ens till den gatan Menar du norr norrifrån? Nej, söderifrån då. Ja, då är det väl Nej, jag vet inte vad det är för gata Strömgatan, det måste ja. vara en liten avkrok ja. ja. Men den slutar vid Observatoriegatan Nej Ja, ja, ja, det är ju precis där. Observatorikullen. Ja. Och det är ju. är där. Vi var såg Long Riders här i våras. Ja. Det var en, en litet ställe. Utomhus. Okej, okay. ja, det. Nu mm. eh, ska vi se, sen har du till exempel. Vasagatan. Hur går den då? Vasagatan går ju från. Eh... Ja, den, vad hette den då? <laughs> det är ju där vi är hon mm. Och så går den ju Den kallas för, för Tegelbacken Tegelbacken Till äh, Den går ju till äh, Det är ingen kan heter det, det. Kan med, det, Ja, norra latin Vad heter det där? Norra Norra bantorger Ja, precis uh, Och Sveavägen går från? Den går ju från äh, Sveriges torg till ja, vad blir det då? Att uh, det var det vi, vi, vi, vi, exakt. Det, det är det. Är, så så Ja okej, okay. det är precis svevägen. Svevägen borta är hör Norrtull och så till höger och så kommer jag till Roslagstull. Ja. Det var en av de gamla tullarna. Ja, men det, det om man säger gatan som sträcker sig dit din område från Birgaskatan till Malmskillnadsgatan. <skratt> Den hade ju Jorgesbergsgatan. Ja, en klassisk gata. Petsant. Petsant låg Det, oj, mm. oj. det var ett liten affär va. Hur så det? Väldigt liten. Jo, ja, det var ju som eh, vad man med? Åh, Vad kan man jämföra med? Ja, men som en stor skola, kolkiosk. skola Skolsken vid är det större. Ja. man kan in ungefär. Ja, nej, men jag, jag, det finns en massa gåtor där med det. Mm. Ja, vi, får, vi, vi, får, vi får se, som du kan säga. Ja. Jag kanske ska avsluta med... Det. Jo, jag, jag, jag kommer på att det finns ju... Du har ju en korv, en stockholmare. Det, det. Det, det finns ju med kommer Man kan köpa det finns en som heter, man kan köpa skär så när man grillar. En stockholmare. Mm -hmm. Och så har du det klassiska från 1973. Ett fenomen. 73. Mm. Jag kommer, jag har Nej kommit. Är han Nej, det är ingen kardiv utan ett, ett syndrom. Ja Ja, ja Stockholm. Just det. Stockholm Ja av den bra avslutning. Ja ja. Tack för Att jag tänkte vi skulle diskutera Stockholm synd syndrom. Det är bra. <här> en extra poäng. En bra avslutning. <här> bra avslutning vi. Där är jag. Oh. Nä, jag jag. Är ja. här kör du På upp läser jag dans. <laughs> och varför är det så roligt <laughs> <Ja. laughs> Nu är det du favoritämne För, för, för, för, för Rick Varför är det så roligt med dans Det passar oss Ja, ja. ja när vi tackar Och säger hej Tack